Даруватиме йому всі ті, що невідомі людство дива, що їх бережуть у своїх надрах суша і море. Дивишся на ці нетлінні творіння, що оздобили замок, на ці океанно сині поеми, мовби самою природою витворені у довговічні матеріали, і сприймаєш їх як. Натхненний в людській мужності, Їм величі людини прагнучої, шукаючої, І відчуває, що нічого вищого, мабуть, на світі немає за красу і мудрість мистецтва. Прахом пішли загрибущі імперії, безслідно розтеклися на гарбані в заморських територіях багатства, Щезниками пощазали нестримні у своїй пожадливості королі. Нічого не набув від завоювань гноблений злиднями трудовий люд цієї європейської невеликої країни. Люд, що лише після того, як було покінчено з розбещеною фашистською диктатурою, починає віднаходити себе, адже саме в наші дні вони нащадки великих мореплавців Хоча і з неабиякими труднощами беруться відкривати для себе окрії нового життя. Прагнення розширити межі пізнання завжди було чи не найдійовішим чинником людського прогресу. Коли опинишся в університеті міста Коімбри, закладі стародавньому, чиї сіни прийняли перших студентів ще в 13 столітті, коли ступаєш під низьким, сутенястим склепінням цими крутими камінними сходами, де на сірих, глибоко вичовганих упродовж віків брилах полишили свої сліди безлічі тих хто проходить тут у пошуках істини, мимоволі задумається, яка величезна роль в історії народів нашого континенту належить славній і такій витривалій сім'ї європейських університетів. Для португальців Коімбра – це предмет національної гордості, адже здавна вона є одним з найяскравіших вогнищ, Духовного життя країни. Понад 2000 років існує це місто на узбережжі Пиренеї, в межах Тежу і Доуру. Археологи запевняють, що знала Коімбра неабиякий розквіт ще в римські часи. Потім кілька віків місто змушене було витримувати арабське панування. А після того, як Маврів у 1064 році було вигнано, Коімбра стає на деякий час навіть столицею держави. Нині Коімбра – центр одноіменного округу. Вона, як і раніше, віддається наукам, знає її сучасне виробництво, пишається своїми ремеслами. Несе майстри надкацьких стародавніх верстатах Виготовляють рідкісні вироби із вовни та льону. А Коїмбрський порцеляновий та керамічний посуд народні умільці тут розмальовують майже так, як це робилося в 17 та 18 віках. Художні вироби краю користуються широким попитом у туристів. Місто має багато музеїв. Тут зосереджені найзначніші колекції португальської скульптури 12-16 століть. Славиться антропологічний музей міста, є навіть муніципальний музей історичного архіву, що вважається неабиякою скарбницею, звабливою для науковців. Одначе тон усьому тут задає звичайно університет Саме він своїми численними факультетами із знаменитою бібліотекою, бібліотека Жуаніна, ботанічним садом, госпіталем та студентськими республіками, розкиданими по різних районах міста,